și în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care vă aduce cu multă bucurie, iubiți ascultători, programul L-184 din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Vom începe studiul lecțiunii noastre cu versetul 13 din Luca, de la capitolul 14, după ce mai întâi vom adăuga încă vreo câteva gânduri pe care le avem în legătură cu versetul 12. Toate acestea vor avea loc, însă după ce mai întâi de toate vom istorisi încă un episod din lucrarea atât de mișcătoare a lui Cristina Roy, pavelică în Țara Luminii. I-am lăsat pe cei doi, pe Juriga, bătrânul Juriga și Culesina să meargă la culcare, urmând ca a doua zi dis de dimineață, Juriga să meargă la părintele în sat. Și într-adevăr, a doua zi dis de dimineață, pe când ceilalți abia se treziseră, Juriga pleca, de altfel avea și treabă în sat. Ar fi vrut să-și vadă puțin și bordeiul, dar înainte de orice voia să meargă la parhâie și să spună preotului clar ceea ce gândea el dacă lucrurile o să fie cum bănuia sina. Găsi servitoarea preotului cu ochii plini de lacrimi și o întrebă ce are. O, domnule, părintele a avut o noapte așa de rea. Ce spui? Băiețelul meu nu l-a văzut ieri seară? Aha, al dumitalei pavelică? Vai, ce mult îl iubește părintele! L-am stățit aseară până la poalele muntelui. Când l-am întâlnit după aceea în grădină, mi-a spus că vă așteaptă acum și să vă lasă să intrați numai decât. Dar nu știu dacă vă poate primi. Mă duc totuși să văd. Doctorul iese acum. Dar ce-i s-a întâmplat așa dintr-o dată? Da, a avut în noaptea asta o puternică vărsare de sânge. Bătrâna mătușă sărmana e cu ochii plini de lacrimi. Ea spune că boala e în familia lor. Toți frații și surorile i-au murit, afară de cea mai mare. Asta o moștenesc toți de la mama lor. Juriga aștepta în camera slujilor să afle dacă îi îngăduie să intre la bolnav. În sfârșit, servitoarea a venit, spunând că putea intra, fiindcă părintele ținea așa de mult să vadă, dar să nu stea mult. Se întreba Juriga în sine, Dar ce poate să vrea el de la mine ca să mă cheme așa bolnav cum este?" Și totuși, juriga, era plin de emoție, apropiindu-se de pat și strângând de mâna sa aspră, mâna lui fierbinte. Îmi pare bine că ai venit, zise încet, nu fără sforțare preotul. Pavelica mi-a povestit că a fost găsit cândva în munți de fata lui razga, și că la rândul ei, soția lui Lesina este în căutarea băiețelului ei. Întreabă pe Lesina când a pierdut copilul, și povestește-i ce știi despre Paverică. Sunt încredințat că e unul și același copil. Nu mai lăsa pe această sărmană mamă să continue să-și mai caute băiatul. Preotul a trebuit să se oprească pentru a respira. A închis ochii obosit, dar numai decât a luat vorba. Iată ce ținem să-ți spun. Nu pot vorbi mai mult. Cum vezi? Sunt greu bolnav. Afară de cazul când se face vreo minune a Domnului sus cu mine, nu mai am mult de trăit. Lasă-mi, te rog, pe Pavelică, pentru aceste câteva clipe care mi mai rămân. Ne iubim mult. El m-a adus la Mântuitorul. Ieri, îndată ce a venit, m-am simțit mai bine. O să te bucuri de El mult, căci ai de trăit. Lasă să mă bucur de El pe patul meu de moarte." Da. Vi-l voi trimite numai decât, părinte!" răspunse juriga, luptându-se ca să stăpânească lacrimile. Era aproape încremenit, părăsind casa parohială și trecând prin sat, abia dacă a băgat în seamă că i-a dat cineva bună ziua și că se uita oamenii la el uimiți. Părea că vedea mereu înaintea lui această nobilă față palidă și suferindă, aproape subtă și auzea un glas blajin și rugător care îi spunea Lasă-l să mă bucur de el!" De patul meu de moarte. Iubiti ascultători, să lăsăm pe bătrânul juriga să se grăbească către munte, să înștiințeze și pe cei de acolo despre veștile răspuse de preot, iar noi să cugetăm puțin la împrejurarea aceasta. Ne aducem aminte că bătrânul juriga plecase la preot hotărât să-i spună că nu vrea să-i cedeze pe micuțul Pavelică. S-a întâmplat însă tocmai opusul. Era capabil ca în momentul acesta să zboare și să-l aducă pe paverică. Dar ce s-a întâmplat? Cum de a schimbat așa de rapid simțămintele? Uitați ce s-a întâmplat. El a luat contact direct cu cel în nevoie. Vai, cât de mult s-ar schimbat relațiile între noi și cât de total diferit ar arăta fața pământului dacă fiecare am luat contact cu nevoia celui de lângă noi și în loc să ne ținem strâns de ambițiile și de dorințele noastre egoiste, am vede nevoia celui de lângă noi și am face la fel ca Domnul Iisus, care atunci când ne-a ne văzut în nevoie, s-a dezbrăcat de sine și ne-a îmbrăcat pe noi. S-a dezbrăcat el de slava lui cerească să ne dea nouă, în schimbul hainei noastre pline de păcat, s-a îmbrăcat el cu păcatul nostru ca să ne putem îmbrăca cu slava lui. Domnul să facă din noi toți niște aleși ai lui, care pătrunși de Duhul lui cel sfânt de dragoste și de iubire față de nevoile celui de alături, să procedăm în tocmai, așa cum am văzut și pe bătrânul Juriga, care, fiind cuprins de milă pentru bătrânul, a fost repede gata să renunțe la micuțul pavedică. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și din programul de astăzi, să învățăm mai bine. Să ne lăsăm umpluți și stăpâniți de duhul acesta al tău, pentru binere și fericirea celor din jurul nostru, dar mai ales pentru slavata veșnică. Amin! În orice zi, în orice zi, aș vrea să ajut aș vrea să ajut pe cel lipsit, pe cel lipsit, slav și căzut, slav și căzut, că viața mea, că viața mea, va trece în zbor, va trece în zbor, și să lucrezi și să tezi, eu sunt eu sunt dator. Eu eu sunt dator, eu eu dator. Noaptea te Noaptea no te se va lăsa, Se va lăsa și că trece Și că trece Eu voi pleca Eu voi pleca să mântunesc să mântunesc cu ce am lucrat cu ce am lucrat Unde e lumii Unde nume n ne, -nceta, ne -nceta. Domnul să ne ajute, ca atunci când ne vom întâlni cu cele ce am lucrat, să nu ne fie rușine, ci să ne bucurăm că ce au fost lucrate în Duhul Dărniciei și Dragostei Lui Hristos. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în, Luca, în Evanghelia după Luca la capitolul 14, din care vreau mai întâi să adau câteva gânduri în legătură cu versetul 12. Se vorbea acolo despre Dărnicie și Citeam despre Sfântul Ioan Gure de Aur, care, printre altele, a spus și următoarele în legătură cu dărnicia. Nu-ți fie rușine dacă te cheamă săracul, dacă-ți cere ceva. Chiar dacă s-ar lipi de tine, chiar de te apuca de, pic de picioare, tu nu trage picioarele, căci aceștia, săracii, sunt câinii cei minunați ai curților împărătești. Deci hrănește-i, căci cinstea ce o faci se răsfrânge asupra stăpânului, asupra împăratului ceresc. Dacă noi ne reușinăm de săracii de care Hristos nu se rușinează, apoi de Hristos ne rușinăm, căci ei sunt prietenii lui. În vechea carte creștină numită Păstorul din Hermas scrie, Cei ce primesc fiind în mizerie nu vor fi judecați, iar cei ce primesc prefăcându-se săraci vor fi pedepsiți. Cel ce dă însă este fără vină în ambele cazuri. Deci, Domnul Isus spunea în versetul acesta, când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Vedem deci că învățătura Domnului Isus este limpede, Chiar și un copil o înțelege. Să o împlinim așa cum este și vom fi fericiți. Binecuvântat să fie numele Lui acum și în vecii vecilor. Amin. În versetul 13, care constituie versetul de început a lecției noastre de astăzi, Domnul Isus, după ce spune cum să nu faci, ne arată cum să facem, cum să procedăm. Și el spune așa. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi și pe orbi. Haideți să citim cu atenție Cuvântului Dumnezeu ca să înțelegem bine adevărul de care avem noi nevoie. Domnul Isus nu ne oprește de a primi la masă pe aceea pe care îi iubim. El vrea să spună doar că, pe lângă acest lucru bun, este un altul și mai bun, adică să poftești pe cei ce nu te pot pofti pentru că n-au unde. Aceștia sunt oamenii care nu găsesc niciodată bună primire în lume, dar Dumnezeu se gândește la ei și vrea ca poporul său să-i ajute. Faptul acesta aduce multă binecuvântare pentru cei ce îl fac. În adevăr, și cuvântul lui Dumnezeu spune, și noi vedem că e mult mai ferice să dai decât să primești. Un proverb arab spune că, dacă ai mult, dă din bunurile tale, dacă ai puțin, dă din inima ta. Și tu poți să fii printre săraci. O învărtire a roții și noi putem fi acolo și ei aici. Cum ar arăta viața dacă am avea numai ce s-ar cuveni pe drept? Unii n-au nici atât. Un om cu vază scria într-o scrisoare. Ce ciudată este lumea aceasta! Am văzut mulți oameni bogați și nefericiți pe pământ cu frunțile încrețite și cu capul plecat. Dar am luat parte odată la o adunare de credincioși în care erau numai oameni săraci. La sfârșit, vestitorul Evangheliei și el un om sărac, a cerut ca cei ce vor să-și predea viața Domnului Isus să se scoale în picioare și să-l mărturisească în public. Am rămas de-a dreptul mit. Oameni sărați și femei în haine rupte aveau cele mai strălucitoare fețe în timp ce vorbeau despre ceea ce însemna Hristos pentru ei. În versetul următor, la versetul 14 din Luca, capitolul 14, unde ne aflăm, Domnul Isus continuă spunând: Și va fi ferice de tine. Pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Să faci tot binele care ți este cu putință, fără să te aștepți la vreo răsplată sau mulțumire, aceasta-i partea ta pe pământ, urmașulea lui Hristos, fratele meu. Când nu aștepți nimic de la nimeni, ci tu te dăruiești într atunci ești fericit. În mare parte, nefericirea omului stă în faptul că așteaptă ceva de la semenii săi și nu primește cât așteaptă. Domnul să spune, va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Fericirea pe care o dai tu altora este podul pe care treci în împărăția propriei tale fericiri. Această fericire dăruită te face să uiți amărăciunile pe care le bei zilnic în lumea în care te afli. Dar ți se va răsplăti, spune Domnul Iisus, la învierea celor neprihăniți. Billy Grimm, un mare evanghelist al Americii, spune așa, Purtăm în noi o tainică presimțire că există undeva o sursă de fericire care face viața demnă de a fi trăită. Adevăratul credincios, așa cum s-a arătat mai sus, face binele fără să se gândească la vreo răsplată, acum sau chiar în veșnicie. El face binele pentru că nu poate altfel. Acesta e felul lui de a fi, aceasta e natura lui, după cum natura soarelui este să lumineze și să încălzească. Că va fi o răsplată este adevărat, însă aceasta este partea lui Dumnezeu pe care el se va împlini cu prisosință. Dar eu, care fac binele, nu trebuie să mă gândesc la acest lucru. Un gând vrem să subliniem aici. Domnul Iisus zice, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Este o înviere a celor neprihăniți și o înviere generală. Învierea celor neprihăniți va fi la venirea Domnului Isus a doua oară când își va lua mirea sa, biserica sa atunci neprihăniții care vor fi în viață vor fi schimbați, iar neprihăniții care vor fi în mormânt vor învia împreună, vor întâmpina pe Domnul în văzduh, nu pe pământ. Lucrul acesta nu va fi cunoscut de lume, decât în măsura în care va fi văzută lipsa credincioșilor din mijlocul celorlalți oameni. Învierea generală, deci a doua înviere despre care vorbim, Va fi la sfârșitul veacului, atunci când Domnul Isus, însoțit de Sfinții Săi, adică Biserica, va veni pentru judecata lumii. Atunci orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Frații mei, suntem chemați să facem parte din mireasă, deci să trăim în așteptarea Mirelui ca o adevărată Mireasă. În versetul 15. Evanghelistul Luca, așa după cum a fost călăuzit de Duhul Sfânt, din capitolul 14, ne istorisește următoarele. Unul din cei ce se deau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Dacă luăm lucrurile acestea în mod duhovnoțesc, înțelegem că, a sta la masă cu Domnul Isus este cel mai mare har și cea mai mare fericire. Numai cel care stă la masă cu Dumnezeu are părtășie cu Dumnezeu și se învrednicește să cunoască tainele lui Dumnezeu. Aici, la masa lui Dumnezeu, este adevărata viață, bucurie și lumină. Cel care stă la masă cu Domnul Iisus fiind în lumină, înțelege bine adevărul dumnezeesc, de aceea poate spune cu putere, ferice de acela care va prărânzi în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânește Dumnezeu. Numai în locul unde stăpânește Dumnezeu este fericire adevărată, pentru că aici este de plină siguranță și pace. Aici nu poate ajunge nici un vrăjmaș. Numai în locul unde stăpânește Dumnezeu se află adevărata hrană a adevărului pentru viața cea nouă duhovnicească. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie ca o masă plăcută. Nu numai să ne stăpânească cu putere, ci Dumnezeu vrea să ne placă mult stăpânirea Lui. Numai în locul unde stăpânește Dumnezeu, împărăția Lui, este cu putință adevărata agapă, adică masa dragostei, unde toți cei prezenți trăiesc în dulce, fericită și statornică părtășie. Cel care a cinat trebuie să se poarte ca un rege, glăsuiește o maximă sanscrită ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Cine intră acum sub stăpânirea lui Dumnezeu, prin credință în jertfa Domnului Isus Hristos, va avea loc la masa dragostei din veștica împărăția lui Dumnezeu care va veni. Să ne grăbim să nu pierdem prilejul acum! La această exclamație a unuia din comeseni, Domnul Isus, în versetul 16 de la Luca 14, spune următoarele. Și Isus i-a răspuns: Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Avem așadar aici o altă pildă a Domnului Isus, pe care o vom parcurge verset cu verset, adăugând întotdeauna explicațiile respective. Astfel, dar pe marginea acestui verset, putem să observăm că, Răspunsul dat de Domnul Isus celui ce a întrebat a fost printr-o pildă. Pildele au menirea să descopere sau să acopere adevărul, după cum cerem împrejurerile, De aceea trebuie să fim foarte atenți la citirea lor ca să le putem înțelege. Pilda pe care o spune aici Domnul Isus are în vedere mântuirea, chemarea la mântuire. Într-adevăr, mântuirea se aseamănă cu o cină, cu o masă de seară pe care a dat-o Dumnezeu și la care sunt chemați mulți. Toate neamurile pământului, nu numai iudeii. Din pâinea vieții trebuie să mănânce toți cei flămânzi, toți urmașii lui Adam, toți cei care o doresc. Nimănui nu-i se bagă pâine în gură cu forța, ci este poftit să mănânce liber. Cine este poftit la o masă de seară, la o cină, rămâne acolo să se odihnească peste noapte. Așa este împărăția lui Dumnezeu, un loc de odihnă. Domnul Iisus este pâinea care se coboară din cer și care dă lumii viața. Din el curg toate izvoarele mântuirii. Într-adevăr, Dumnezeu a dat o cină mare căci El este omul din pildă. Pentru hrănirea celor poftiți, El a pus pe masă ce a avut mai scump și mai bun și anume pe singurul Său Fiu. Dragostea lui nemărginită a pregătit această cină mare, punând în fața noastră darul cel mai mare. Dacă mănâncă cineva din pâinea care a pus-o pe masă, va trăi în veac, cum zice însuși Domnul Isus. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Frații mei, dacă noi am răspuns chemării dragostei lui Dumnezeu, intrând la cina vieții, avem marea datorie de a pofti și pe alții la cină, ca și ei să mănânce din pâinea vieții Hristos. Înțelegem oare bine lucrul acesta? Un om, deci, spune Domnul Isus, a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Un gând duhovnicesc se desprinde de aici. Numai oamenii adevărați pot da cina vieții. În grecește pentru cuvântul om este cuvântul antropo și înseamnă Privitor în sus. Când privim duhovnicește în sus, abia atunci suntem oameni cu adevărat, și numai în starea aceasta putem chema pe semenii noștri la cina vieții, a cărei pâine este Mântuitorul Isus Hristos. Slăvit să fie El! Continuând pilda pe care începe să o spune Domnul Isus în versetul 16, Citim în continuare, în versetul 17 de la Luca, capitolul 14, următoarele. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: Veniți, căci ceată că toate sunt gata! Iubiți ascultători, la masa harului, la masa mântuirii, nimeni nu trebuie să aducă nimic și nici să facă ceva, ci doar să primească tot ce se află pe masă. Spre deosebire de vechiul legământ, unde omul trebuia să facă, trebuia să împlinească legea ca să trăiască, în noul legământ, nu trebuie să facă nimic, ci doar să intre în ceea ce a fost făcut. Acesta este harul. Citim la Efeseni 2 cu Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm prin ele. În textul original spune ca să ne plimbăm prin ele. Totul arată că în nouă legământ lucrarea lui Dumnezeu este împlinită de săvârșit și noi nu avem să facem altceva decât, așa cum spune textul aici, să ne plimbăm prin lucrarea pregătită de Dumnezeu. Veniți că ceată că toate sunt gata. Cât de bogat și de îmberșugat este Harul lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos îl aseamănă cu o cină la care sunt mulți poftiți. Cina înfățișează pe Domnul Iisus, jertfindu se pentru noi. Belșugul Harului lui Dumnezeu, arătat în această jertfă, este de ajuns pentru toate nevoile noastre. Prin jertfa lui avem iertarea păcatelor, izbăvire de sub puterea păcatului, pace cu Dumnezeu, călăuzire în drumul spre împărăția cerurilor, Duhul Sfânt, Cerul întreg! Și el vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Dar câți vor să ia parte la această cină înbelșugată? Uneori bogăția, altădată afacerile și de cele mai multe ori legăturile familiale împiedică pe un om să vină la Dumnezeu. Și când te gândești ce mică însemnătate au toate acestea față de berșugul harului lui Dumnezeu. Într-adevăr, toate acestea sunt vremelnice și pierd odată cu trebuința alea lor, fiind numai pentru pământ, pe când Harul lui Dumnezeu ne pregătește pentru veșnicie și are un preț veșnic. Totuși, cât este de adevărat că Dumnezeu nu va duce lipsă de oaspeți la masă. Dacă eu, care am auzit chemarea sa, nu o primesc, vor fi alții din depărtare care îmi vor lua locul. Vor fi săracii, care nu împiedică averile, cerșetorii, care nu trebuie să cumpere și să vândă, oamenii care n-au pe nimeni, da, vor fi aceștia care vor ajunge oameni din casa lui Dumnezeu, oameni cu păcatele iertate, umblând după lucrurile de sus la veșnica cine din cer. În versetul 18, Domnul Isus ne arată în continuare ce s-a întâmplat în cazul pildei pe care a început-o să ne spună cu două versete mai înainte. Citesc. Dar toți, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din a zis Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. rogu să mă ierți. Iubiților, când este vorba de primirea chemării Domnului Isus, de predare totală în brațele lui, de o așezare deplină la masa mântuirii, tot omul fără excepție, găsește dezvinovățiri. aceasta e firea lui. De aceea trebuie o hotărâre eroică pentru a te zmulge din felul tău vechi de a fi și a primi fără rezerve felul Domnului Isus de a fi, nemai făcându-ți alte socoteli. Altfel, nu poți intra în casa Harului și să te poți așeza la masa mântuirii pe care se află pâinea adevărului dator de viață Hristos. Dezvinovățirile pe care le aduce omul când este vorba de primirea Domnului, așa cum este el, pot fi foarte drepte privite din punctul lui de vedere. Ogorul, despre care este vorba în versetul de mai sus, poate, fi, poate reprezenta lucrarea pe care tu o numești a lui Dumnezeu și din pricina ei, a specificului sau a felului de a fi, nu poți primi felul Domnului Isus de a fi, adică nu te poți așeza la masa Lui, unde se află o mâncare neobișnuită pe pământ. Tu ai mâncarea ta, a neamului sau a grupului din care faci parte, a partidei tale religioase și de aceea te dezvinovățești neprimind invitația la cina Domnului. Oamenii religioși și mai ales cei din fruntea religiei cum erau cărturarii și farisei. Primesc foarte greu invitația la cina mântuirii, așa cum este ea pregătită de Mântuitorul Hristos. Ei nu pot veni din pricina ogorului în care se află. Tânărul bogat n-a putut să urmeze Domnului Isus pentru că avea multe bogății. Cu cât omul are mai multe valori, cu atât mai greu se poate hotărâ pentru Hristos pentru primirea felului său de a fi. Numai când omul se predă cu tot ce are cu valorile și interesele lui Domnului Isus poate găsi loc la masa tainelor Evangheliei Mântuirii. Dumnezeu a dat totul pentru om și El cere ca și omul să facă la fel, și anume să dea totul pentru mântuirea Lui, pentru primirea Harului Veșnic. Domnul Isus nu poate să primească o inimă împărțită, ci numai o inimă întreagă și care nu mai pune nicio condiție. Da. Ceea ce ai te împiedică să vii la masa adevărului, să intri în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că zici sunt bogat, scrie la Apocalipsa. Numai când te lepezi de toate, împlinești condiția să intri la masa adevărului la mântuire. Cei săraci de prin piețe au putut să intre la cină. Creștin adevărat este numai cel care s-a predat 100% Mielului Lui Dumnezeu și îl urmează oriunde merge El. Iubitul meu ascultător, urmezi tu pe mielul Lui Dumnezeu? În toate gândurile, în toate planurile, în vorbele, în acțiunile tale, ești tu pe urmele mielului Lui Dumnezeu? Mielul Lui Dumnezeu s-a dat pentru mântuirea celor din jurul Lui. Ești și tu care te numești creștin și urmaș al mielului Lui Dumnezeu, urmărit de gândul de jertfă pentru câștigarea sufletelor din jurul tău pentru împărăția Lui Dumnezeu? Iată întrebări de seamă pe care trebuie să și le pună fiecare care se numește creștin credincios. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L184, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să facă din noi toți niște următori adevărați, niște urmași adevărați ai mielului lui Dumnezeu, jertfiindu-ne pentru binele celor din jurul nostru, pentru mântuirea lor veșnică și slava numelui Domnului Isus. Amin.